Hjärtligt välkomna alla och du lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Idag är det lördagen den 27 februari år 2010 och det här programmet sänds mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sänds söndagen den 28 februari mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 4 mars mellan klockan 20.30 och 21.30. Jag som pratar heter David Long och med i studion finns... Ja, David Berkvist också. Mm, och även studiotekniken Georg naturligtvis. Jag tänkte börja med att påminna om att man kan bli medlem i Sverigedemokraterna genom att betala medlemsavgiften på 300 kronor till BankGiro 5280-7005. Alltså 5280-7005. Medlemsavgiften på 300 generationer gäller alltså ett kalenderår och eh, vi befinner oss just nu mitt uppe i årsmötesperioden så att ni som är medlemmar eh, hoppas ni har koll på när era årsmöten äger rum. Ni som använder PlusGiro kan också använda PlusGiro nummer 234565-0. Och det är så att i årets val så siktar vi på att eh, dra igång en rekordstor kampanj. Och till detta så behövs naturligtvis mycket pengar. Eh, vi gjorde så för fyra år sedan att vi tog ett medlemslån bland våra medlemmar. Man kunde köpa så kallade SD-obligationer på 5 000 kronor stycket. Och vi lånade den gången ungefär 2 miljoner kronor. Och det lånet är återbetalat. Det var inga större problem tack vare de valframgångar som vi hade. Så har alla pengar betalats tillbaka och nu så siktar vi alltså på att ta ett nytt sådant här lån och vi har faktiskt redan lyckats låna lika mycket som i den förra valrörelsen. Men vi hoppas att kunna utöka den här gången så att ni som vill bidra till detta är varmt välkomna naturligtvis. Och Avkastningen kan beräknas bli mycket god. Skulle vi få samma valresultat som förra valet så blir räntan 7%. Och sen ökar den om valet, valresultatet blir bättre. Ring gärna till Partikansliet på 08 50 00 00 50 för att få mer information om detta. Jag skulle också vilja tipsa er som har tillgång till internet att gå in på... Timbros hemsida www.timbro.se och leta efter SD och redaktörernas val. Det är en eh, timmes utfrågning av eh, journalisten Pontus Mattsson som jobbar på Sveriges Radio och har skrivit en bok om Sverigedemokraterna och eh, Aftonbladets Jan Helin som publicerade en debattartikel skriven av eh, vår partiledare Jimmy Åkesson och det publicerades i oktober månad. Och under den här timmen som de frågas ut så pratar de enbart om Sverigedemokraterna, om hur de menar att vi odlar vår martyrroll och pratar om annonsering. Vi vägras ju annonsera i Aftonbladet. En fråga som ställs bland annat, vad är det som har hänt sedan förra valet? Då var det ju så att alla vägrade ju självklart Sverigedemokraterna att annonsera. Idag är det bara Aftonbladet som gör det. Hur kommer det sig att det har svängt? Är det Sverigedemokraterna som har ändrats, ändrat sig eller är det inställningar i samhället i övrigt som har ändrats? En massa sådana frågor och en hel del annat intressant finns alltså att höra där så att gå gärna in på timbro.se och leta efter SD och redaktörernas val. Sen har vi också konstaterat lite nya framgångar för Sverigedemokraterna. Vi fick 5,6 procent i senaste Synovate Temo-undersökningen som publicerades i Dagens Nyheter och i Sydsvenskan. Sverigedemokraterna alltså 5,6 Det var en uppgång från 4,1 i januari månad. Och Vi blir alltså större än Vänsterpartiet, vi blir större än Kristdemokraterna och vi blir större än Centern i den här mätningen. Och som vi har påpekat tidigare så räcker det alltså inte för att vi ska få delta i partiledarutfrågningar och partiledardebatter i Sveriges Television trots att vi är femte största parti i Sverige. Ja, jag eh, tänkte komma in också lite grann på diskussioner i media om ökad antisemitism som står att läsa i många tidningar. Jag läste själv i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det brukar dock stå utan förklaring om vem det är som orsakar den ökade antisemitismen. Det måste man läsa väldigt noga i så fall. Vartenda ord i artikeln för att hitta att det faktiskt står just att det är invandrare från muslimska länder som ökar på den här antisemitismen. Men rubrikerna är skrivna på ett sådant sätt så att det är meningen att man ska tro att det är nynazisterna som är på frammarsch igen antagligen. Mattias Karlsson har skrivit en... Artikel om Ilmar Repalu som vi har publicerat på vår hemsida och vår partitidningshemsida SD-Kuriren. Han skriver då att Ilmar Repalu blåljuger angående information om antisemitism. Han skriver då att efter att ha fått utstå berättigad kritik i rikstäckande medier för sina ignoranta och djupt olustiga uttalanden om det växande judehatet i Malmö försöker sig Ilmar Repalu idag på en halv pudel. Enligt Svenska Dagbladet hävdar Repalu att han hittills inte vetat tillräckligt om den judiska befolkningens utsatthet i Malmö. Men efter att idag ha fått information om detta är han nu beredd att vidta åtgärder. Att Repalu nu slutligen tycks vara beredd att göra åtminstone en mindre omvändning under galgen är förvisso positivt. Påståendet om att han hittills saknat information om den judiska minoritetens utsatthet i Malmö är dock ren lögn. Även om det nu mot förmodan skulle vara så att Repalu inte läser någon av de malmöitiska lokalmedier som vid upprepade tillfällen rapporterat om den växande antisemitismen inom kommunen så har den ändå blivit informerad om situationen vid flera tillfällen. Sverigedemokraterna i Malmö har nämligen upprepade gånger väckt frågan både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Jag har personligen sett att Repalu varit närvarande när Sverigedemokraterna väckte dessa frågor och han har själv deltagit i debatten kring ämnet. För att friska upp Ilmar Repalus minne publicerar jag nedan de skrivelser som SD Malmö lämnat in till kommunfullmäktige i ärendet de senaste åren. Och då är det tre stycken olika. Det första då en motion som inlämnades i januari 2008. Motion angående åtgärder mot antisemitism bland Malmös skolungdomar. Och det står bland annat så här att polariseringen och de etniska motsättningar som följt i spåren av massinvandringen har skapat nya unga rekryter till de nynazistiska organisationerna och inom de vänsterextrema organisationerna tycks kritiken mot Israels politik allt oftare slå över i antisemitism. Flera rapporter från bland annat Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet pekar dock på att den nya antisemitismen har sitt starkaste fäste Bland arabiska och muslimska invandrargrupper. Och att de antisemitiska tendenserna visar sig redan i unga år. Det står en hel del mer men det slutar med då att mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en utredning ska tillsättas i syfte att kartlägga antisemitismens karaktär och omfattning bland Malmö skolungdomar samt föreslå lämpliga åtgärder för att motarbeta denna Idéströmning. Eh, också en enkel fråga som väcktes den 11 februari 2009. Enkel fråga till skolkommunalrådet Agneta Eriksson angående nya åtgärder för att motverka antisemitism. Och då står det längst ner i den här enkla frågan att under den senaste tiden har den judiska minoriteten i Malmö drabbats av en rad attacker med antisemitiska förtecken. Situationen har nu gått så långt att judiska ungdomar medvetet börjar dölja alla kopplingar till sitt ursprung för att inte drabbas av överfall. Med anledning av dessa händelser vill jag ställa följande fråga till skolkommunalrådet Agneta Eriksson. Vidhåller du din tidigare uppfattning om att inga nya åtgärder behöver vidtas för att stävja antisemitism bland Malmös unga? Sten Andersson, Sverigedemokraterna. Och slutligen då en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, just Ilmar Repalu, angående vänstermajoritetens strategi för att bemöta den växande antisemitismen. Längst ner står det då att senast frågan diskuterades kommunfullmäktige. Så har sedan dess flera medier rapporterat om att situationen förvärrats ytterligare. Och nu blivit så allvarlig att Malmös judar, i synnerhet barnfamiljerna, i allt högre utsträckning väljer att fly från staden. Enligt Skånska Dagbladet den 25 januari 2010 uppger polismyndigheten att hatbrotten mot judar i Malmö har fördubblats de senaste åren. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Repalu. Är du nöjd med vänstermajoritetens hittillsvarande strategi för att bemöta den växande antisemitismen? Ja, trots alla dessa frågor och motioner så har alltså Ilmar Repalu aldrig hört talas om detta. Vi gör som så att vi tar en musikpaus. Dagens musikval är ur operan Gustav Vasa och den här första melodin är mycket kort. Det är en marsch. Håll till godo. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var en marsch ur operan Gustav Vasa. Ja, det har stått en hel del i finanspressen på sistone om det här med och Greklands dåliga ekonomi och även pigs alltså Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien. Eh, Grekland just är väl det land som ligger värst till just nu. Eh, väldigt dålig ekonomi, väldigt stora underskott i statsfinanserna. Och de har fått fått gå med i eh, eurosamarbetet genom att de har uppvisat felaktig statistik det har fuskats och det har fifflats och det har kommit mycket kritik om detta också bland annat från Tyskland och den här kritiken från Tyskland det bemötte Greklands vice premiärminister Theodoros Pangalos eh, med att säga det att ja men ni stal ju allt vårt guld eh, i under andra världskriget eh, och det här har nu eh, vissa tidningar började gräva lite i för att ta reda på var det verkligen så och det visar sig då, läser jag i Dagens Industri att Hitler-Tyskland stal inte det grekiska centralbanksguldet Den vice i Grekland var alltså helt fel ute och att, om att Tyskland just inte hade lämnat tillbaka centralbanksguldet efter andra världskriget Tvärtom är hela guldreserven från andra världskriget kvar i orubbat bo Hos den grekiska centralbanken till följd av en brittisk räddningsaktion. Det som den grekiska premiärministern, vicepremiärministern hade sagt det var det att de förde bort det grekiska guldet ur Greklands riksbank. De förde bort de grekiska pengarna och återlämnade dem aldrig. Detta måste någon gång tas upp, sa han i en BBC-intervju. Han sa också det att jag säger inte att de nödvändigtvis måste lämna tillbaka pengarna. De kan väl i alla fall säga tack. Men den tyska tidningen Handelsblatt har grävt närmare i historien och de säger att Pangalos känner inte till sin historia. Visserligen har tyskarna plundrat och mördat och också stulit i Grekland under andra världskriget men inte det guld som tillhör den grekiska centralbanken. Man redogör för att den 18,86 ton stora guldreservens resa började med att när tyskarna marscherade in 1941... ...så fördes guldet till den grekiska ön Kreta. Och när tyska fallskämtsjägare landade på Kreta... ...så förde den brittiska kryssaren Dido guldet till Alexandria i Egypten. Och efter en mellanlandning i Pretoria, Sydafrika... ...så hamnade guldet till London... ...där det förvarades av Bank of England fram till krigsslutet... ...för Greklands räkning. Och efter krigsslutet så fördes guldet tillbaka till Aten ...där det finns än idag... Ja, det är många som försöker beskylla nazister för all sitt eget tillkortakommande även på så här hög politisk nivå uppenbarligen. Och när det gäller just dagens industri och det här valutasamarbetet som håller på att knakar i fogarna på grund av bland annat just Greklands vanskötsel av sin ekonomi så konstaterar jag att den svenska kronan också stärks ganska kraftigt just nu. En euro kostar idag ungefär 9,70, vilket är den starkaste nivån för kronan sedan oktober 2008. Det vill säga precis i finanskrisens inledningsskede. När finanskrisen blossade, ut, blossade upp som allra värst så drog sig marknadsaktörerna ur investeringar i svenska kronor. Kanske av ren vana eller kanske på grund av att de var tvungna att stödja upp viktigare investeringar i andra valutor- men kronförsvagningen var inte fundamentalt motiverad. Därför att Sverige har bättre statsfinanser än många andra länder. Och tack vare en tillfällig kronförsvagning så har vår exportindustri fått ytterligare draghjälp under den här krisen. Så vår svenska krona har tjänat oss väl med andra ord. Och det kommer den att fortsätta göra så länge vi sköter vår ekonomi väl. Och jag vågar också påstå att det är Sverigedemokraternas allra tyngsta löfte till väljarna. Att... Skulle Sverigedemokraterna ta plats i Rosenbad, så kommer sunda finanser att vara mycket högt prioriterat. Kanske allra högst rent av. Alla satsningar och utgiftsökningar som vi föreslår i övrigt kommer endast att genomföras under förutsättning att vi lyckas finansiera dem. Och Mattias Karlsson återigen har skrivit lite mer på samma ämne på sin blogg på sdqviden.se. Han har rubriken Vad var det vi sa? EU-kommissionen erkänner... –att eurozonen inte är ett optimalt valutaområde. I Sverigedemokraternas kampanj Försvara kronan– –som vi drev inför folkomröstningen om en svensk anslutning till EMU år 2003– –lyfter vi fram följande som ett av huvudargumenten– –mot ett svenskt medlemskap i den monetära unionen. EMU-området är allt för stort för att utgöra ett så kallat optimalt valutområde. Därför kommer Sverige att drabbas av konjunkturasymmetrier– om vi går med i EMUs tredje steg. Vi behöver en egen valuta eftersom vår kronas värde avspeglar just tillståndet i den svenska ekonomin. Detta är det viktigaste ekonomiska skälet till att säga nej i folkomröstningen. Och innehållet i en rapport som för några dagar sedan läckte ut från självaste EU-kommissionen visar att vi hade helt rätt. Kommissionens ekonomiska experter är så oroliga över de asymmetriska konjunkturerna och skillnaderna i euroländernas konkurrenskraft att man börjar tvivla på valutaunionens överlevnad. Eh, och då så står det på engelska och Jag ska försöka översätta lite snabbt. Eh, EU-kommissionen ser, eh, ser en stor risk med den monetära unionen. EU-kommissionen är koncern, eh, ja, alltså mm. orolig, eh, över eh, monetära unionens överlevnad. Eh, skillnaden i eh, konkurrens mellan olika medlemsländer och... Eh, den resulterande obalansen i, i, hela, i hela eurozonen. Enligt en presentation som har kommit från generaldirektoratet för ekonomi och finans. Till finansministrarna i eurogruppen. Och mot bakgrund av, av de här utåtarna så och uppgifter också från Exportrådet om att Sverige sparat minst 30 miljarder kronor och räddat tusentals jobb på att stå utanför EMU, så är det närmast häpnadsväckande att federalisterna inom Folkpartiet och Centen fortsätter att trycka på för ett svenskt EMU-medlemskap redan under nästa mandatperiod, skriver alltså Mattias Karlsson. Jag tänkte att jag skulle ta lite kort också om något som händer i utlandet. Det står i Uppsala Nya Tidning i dag 27. Februari. Främlingsfientligt parti mot segerval. I valet till Europaparlamentet förra juni vann Gert Wilders och hans främlingsfientliga frihetsparti sensationella 17% av rösterna, står det alltså i Uppsala nya tidning. Nästan exakt ett år senare har han chans på den nederländska regeringsmakten. Just nu ligger Wilders parti på första eller andra plats i opinionsmätningar inför nyvalet. Europaminister Frans Timmermans- Förslag tidigare i veckan om ett bocköverskridande samarbete för att stänga Vilders ute föll inte i god jord. Istället anklagas Timmermans av andra politiker för att vara odemokratisk. Oenigheten är total över hur man ska bemöta Frihetspartiet som det heter. Tyvärr kan man inte säga detsamma om Europas främlingsfientliga krafter som tvärtom har utvecklat en mycket tydlig strategi. Igår rapporterade journalisten Kristoff Andersson i P1- om hur Tysklands antimuslimska rörelse försöker utnyttja Lissabonfördraget. En miljon namnunderskrifter från EU-medborgare ska stoppa den islamisering som håller på att ske. I fallet Nederländerna är det tydligt hur Wilders popularitet har gjort tillvaron otrygg för landets muslimer. Enligt Anne Frank-stiftelsen har det blivit allt mer accepterat att hysa fientliga åsikter mot muslimer. Och situationen är så hotfull att en tredjedel av landets muslimer överväger att emigrera. För de vore Frihetspartiet i makten en smärre katastrof. Det står alltså i Uppsala Nya Tidning och den här artikeln är betydligt längre än så. Det kan vara värt att läsa och det är också tänkvärt att muslimer överväger att emigrera en tredjedel. Enbart på grund av att ett parti går starkt framåt. Främlingsfientligt det är... Vet du ju vad det betyder? ja, ja det, det, vet det står i Uppsala Nya Tidning och det är ju mm. en del av det ett så att säga. Man skulle egentligen kunna säga att man är ovillig, främlingsovillig. Att man inte vill ta i, släppa in allt för mycket främlingar i landet. Ja. Jag kan tänka mig att han är just, Jack Wilders, han är säkert ganska så vänlig och bemötande till utländska journalister när han blir intervjuad. Och på så sätt så kan man ju inte se att han är främlingsfientlig, men kanske snarare fientligt till invandring. Det kanske skulle stå invandringskritisk parti ja, eller, och kanske islamiseringskritisk kri parti. kritisk till massinvandring mm. och mångkultur helt mm. enkelt, precis mm. som ja, i mångt och mycket som Sverigedemokraterna kan man säga. Men det är klart att eh, medietablissemanget ska ju då brida till det lite extra och ha en del hetsande formuleringar. Mm. Ja, vi tar eh, ytterligare en kort eh, musikpaus och det är återigen från eh, operan Gustav Vasa. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var Ballett Polonaise ur operan Gustav Vasa. I sdkuriren.se har vi rubriken Välkommen tillbaka, Jomshov. En ovanlig rubrik, men så lyder rubriken till ett inslag som sändes i Blekinge Nytt torsdagen den 18 februari. Och det har Rikard Jomsoff skrivit om. Och han skriver så här att inslaget på blekingen Nytt sändes med anledning av att utbildningsradions program Skolfront samma dag visade ett program där man tagit upp det faktum att jag, alltså Rikard Jomsoff, tvingats lämna, tvingats lämna två lärartjänster som en direkt följd av mitt engagemang i Sverigedemokraterna. Den första händelsen inträffade här i Kalskrona i början av 2002 då jag tvingades lämna ett vikariat på gymnasieskolan av Chapman. ...på grund av min partibok. Brevet var omfattande och leddes dels av en liten grupp aggressiva syndikalister och ssu ...samt flera tunga socialdemokratiska politiker i kommunen. Följden blev att jag helt sonika fick lämna mitt vikariat. Den andra händelsen inträffade i Växjö vintern 2004-2005. Efter cirka två och ett halvt år på den privata gymnasieskolan Pro Civitas... Jag skrev den lokala tidningen Smålandsposten en artikel i december 2004 att undertecknad arbetade på skolan. Följden blev att jag fick lämna skolan efter vårterminens slut 2005. Detta trots att elever och skolledning var mycket nöjda med mig som lärare. Jag minns för övrigt att jag i början av 2005 blev inkallad direktorn om på ProSivitas. I rummet fanns också skolans vd Peter Kone. Det var tydligt att de båda ansåg att den uppkomna situationen var obehaglig. De meddelade att jag skulle få stanna kvar terminen ut, men inte längre. Cornel var tydlig med att det enbart var en följd av medias skriverier, samtidigt som han erkände att det var ett felaktigt beslut. Jag kan inte göra annat än instämma. Det finns mycket att säga i denna fråga. Jag nöjer mig dock med att konstatera att när Sverigedemokraterna väl sitter i riksdagen efter årets val kommer vi arbeta målmedvetet för att återinföra demokratin i Sverige. För det bör väl ändå vara så att det är kompetensen och hur du agerar i din lärarroll och inte vilken partibok du har som är avgörande för om du är lämplig som lärare eller inte. Jag vill avsluta med följande utdrag ur en artikel i Smålandsposten den 14 januari 2005. Citat. Trots att eleverna redan betygsatt sin lärare fick man en ny chans efter jullovet och stödet bland de som undervisats av Richard Jonssoff är orubbat. Rikard Jomshoff har ett hundraprocentigt stöd bland de elever han undervisat, men stödet är inte hundraprocentigt bland de som inte haft honom som lärare, säger skolans vd Peter Kone. Skolan väljer därför att inte förlänga kontraktet enligt Kone, som säger sig få ett svårt jobb att hitta en lika bra lärare igen, citat. Och i den här artikeln på SDQiden så finns det också länkar till inslaget på Blekinge Nytt. Det finns en länk till programmet på Skolfronts webbsida. Det pågår också en debatt om politiskt aktiva lärare på Skolfronts webbsida som det också finns en länk till om ni går in på sdqiden.se och Rickard Jomshofs blogg. Rickard Jomshoff är inte den enda som har fått sparken från jobbet. Kenneth Sandberg från Skånska Kävlinge, Sverigedemokrat. Han fick sparken från invandrarverket efter att Sydsvenskan hade dragit igång ett mediadrev. Senare så anklagade Sydsvenskan Kenneth Sandberg för att vara en samhällsparasit som levde på A-kassa och inte på att arbeta och försörja sig själv. Ganska lågt kan man tycka eftersom det var de som fick honom sparkad från sitt jobb. Och jag har ju nämnt i Radio SD att jag själv fick sparken i valrörelsen 2006- och det kan inte ha varit något annat skäl än just att, jag, att de då upptäckte att jag var en Sverigedemokrat. Det fanns mycket tecken som tyder på att de var nöjda med mig och att jag skulle fortsätta jobba där ett bra tag till. Men sparken fick jag i alla fall. Lyckligtvis har jag fått ett annat jobb sedan dess. Jag vill också passa på att göra lite mer reklam just för SD-kuriren på internet. Vi har en hel del information om vad som händer i partiet runt om i landet. Bland annat att SD Borlänge höll årsmöte den 20 februari. Där finns det uppskrivet vilka som tog plats i styrelsen. Eh, omvald styrelse i distrikt syd, en annan rubrik. De hade årsmöte den 21 februari. Och eh, även välbesökt årsmöte i Landskrona. Och SD Norrköping höll årsmöte. Och sen var det också engagerade medlemmar på årsmöte i Järfälla. Där var jag själv för övrigt mötesordförande. Ett 20-tal medlemmar samlades under söndagseftermiddagen då kommunföreningen för Järfälla och Upplandsbro höll årsmöte. Många nya ansikten med intressanta synpunkter och stort engagemang var på plats. Och det valdes en ny ordförande för kommunföreningen, den 30-årige civilingenjören Niklas Hallenfur. Ja, det kan ni alltså läsa om på sdq om ni går in på sdqviden.se. Vi gör som så att vi tar ytterligare en kort musikpaus ur operan Gustav Vasa. Håll till godo. Ja, ni lyssnar på Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Det ni hörde var ett musikstycke ur Gustav Vasa. Jag lämnar mm. över ordet till dig, David. Ja, precis. Jag sitter ju här med Dagens, dagens Nyheter. Och det är ju den debatt här på sidan 6. Där man då har gjort... Man har kommit överens här över blockgränserna. Det står så här klartecken för ny moské i invandrartegna Vinkeby. Och uppgörelse över blockgränsen. Viktigt med bred överenskommelse om den nya moskéen för att motverka fördomar. Sedan flera år har muslimer i Vinkeby efterfrågat mark för att kunna bygga en moské. Vi har beakat detta och nu har vi kommit överens och funnit en lämplig plats för moskéen. Vår förhoppning är att det blir en positiv ekonomisk effekt för Ingeby och att moskén samtidigt kan öka tryggheten i området. Fördomar och diskriminering grundläggs vanligen i okunskap om det som är främmande för oss. Därför har det varit viktigt för oss att hitta en bred överenskommelse, skriver företrädare för Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Jag hoppar lite grann här och upplever näsa i debattartikeln. För att uppfylla människors önskningar om att kunna utöva sin religion är det viktigt att vi politiker från olika politiska partier söker enighet när det gäller att finna lösningar för detta. Sedan flera år har muslimer i Rinkeby efterfrågat mark för att kunna bygga en moské där man just betonat att en moské har en viktig roll i det svenska samhället. Vi bejakar detta och har sökt en bred politisk överenskommelse för att denna moské ska kunna uppföras. Nu har vi kommit överens och funnit en lämplig plats för moskén. En kommentar här från mig då, är ju det att när det gäller den här Södermoskén som du kommer att komma in på lite senare i debattartikeln här så har man ju sagt redan då att man ville hellre bygga den moskén eh, på, i, i Rinkeby. Så att då kanske man kunde ha gjort det på en gång då, då istället för att bygga på den moskén på Södermalm som då de boende eh, på Södermalm protesterade starkt emot. Jag går vidare här. Den moské som på 1990-talet byggdes på Södermalm har visat hur väl en verksamhet av detta slag kan fungera i en redan befintlig stadsmiljö. Och många upplever området på medborgarplatsen som tryggare i och med moskéns tillkomst. Mötet mellan religionerna och enskilda utövare har också skapat samverstånd och respekt mellan människor. Vi är övertygade om att samma sak kommer att ske i Rinkeby. I och med den nya moskéns placering. En liten kommentar bara. Rinkeby är väl ett mångkulturellt eh, område. Så att eh, frågan är om man inte på något... Det här kan man säga att man diskriminerar nästan de övriga eh, religionsutövarna. Till exempel buddhister och hinduer och annat slag. Om det nu är med, så att verkligen det verkligen är ett mångkulturellt område då, Rinkeby. Ja, jag fortsätter här. Oavsett tro finns många gemensamma utgångspunkter och grundläggande värderingar bland de olika religiösa samfunden, skriver man här. Likheterna är i många fall större än skillnaderna. Fördomar och diskriminering grundläggs vanligtvis i okunskap om det som är främmande för oss. Därför har det varit viktigt för oss i det politiska partiet att hitta en bred överenskommelse om hur vi genom att bereda plats för en ny moské och mötesplats ska kunna motverka fördomar. Ja. Vi får se hur bra om lyckas med det här. De som har skrivit det här är i alla fall Joakim Larsson från Moderaterna och han är ytterstadsborgarråd och sen Karin Jemtild med från Socialdemokraterna oppositionssborgarråd i oppositionen och, och de sittande som kommer överens överstarna och Lotta Edholm, skolborgarråd i ban eh nu eh, Miljöpartiet oppositionssborgarråd också och sen Eva Samuelsson Kristdemokraterna som är äldreborgarråd och Per Ankesjö med gruppledare för Centerpartiet. Det har också tydligen varit en omstridd fastighet på området här. Den nya moskén kommer att uppföras på fastigheten Kvarnberget 1, Rinkeby, Rinkeby Allé, adress 16-18. Fram till den 1 december 2008 användes den av Rinkeby statsdelsförvaltning. och Sedan förvaltningen flyttat fanns planer på att bygga om till bostäder- men det ansågs vara för dyrt. Den 13-20 november förra året ockuperades huset i protest mot fastighetsnämndens planer att driva byggnaden. Men moské har man tydligen råd att bygga då. Jag konstaterar också att det är representanter för sex olika riktadspartier som skriver under på den här mm. artikeln. Det är alltså bara Vänsterpartiet som saknas. Mm. Men jag hör ju inte särskilt mycket opposition från dem i den här frågan. Så att vill man ha ett parti som opponerar mot den här politiken så får man helt enkelt rösta in Sverigedemokraterna även i Stockholms stadshus. Mm, precis. Ja. ja, jag tänkte komma in på ett brev från Inger Siv Mattsson som har skrivit till Dagens Nyheters essäredaktion. Men jag tänkte att vi skulle ta en kort musikpaus ytterligare dessförinnan. Varsågod. Ja, det här är Radio SD, Demokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Och det ni hörde var mars på teatern ur operan Gustav Vasa. Inger Syvmatt som har skrivit till Dagens Nyheters redaktion med rubriken Inte bara minareter. Då skriver hon så här. I er essä i Dagens Nyheter den 17 februari undrar ni om motståndet mot icke-kristnas bönehus bland annat moskéer med tillhörande omtvistade minareter. När det gäller motståndet mot moskéer och minareter kan detta möjligen bero på EU-kandidatlandets premiärminister Recep Tayyip Erdogans definition av dessa bönehus. Moskéerna är våra kaserner, kupolerna våra stålhjälmar, minareterna våra bajonetter, de troende våra soldater. Det schweiziska folkets vilja att förbjuda muslimska minareter väcker ekon från förfluten tid och osäkerhet inför framtiden. Varför har de europeiska nationerna så svårt att acceptera icke-kristnas bönehus i det moderna stadsrummet? Slutcitat. Och ytterligare ett citat. Bönehus för främmande religioner har väckt motstånd i Europa i århundraden, särskilt om de syns i stadsbilden. Slutcitat. Det är knappast i Europa man finner bristen på acceptans för andra religioners bönehus. Hur förhåller det sig med förekomsten av kristna bönehus i muslimska länder, till exempel i Saudiarabien? Ni kanske kan svara på frågan hur högt klocktornet på den kristna katedralen i Mekka är. Det är de facto så att religionsfriheten bara gäller i en riktning. Jag erinrar mig i detta sammanhang vad den franske 1600-talsfilosofen, författaren och vetenskapsmannen Blaise Pascal, sa i någon religiös diskurs. Jag förmodar att ni som docent i historia bättre än jag vet vilken. Alltså riktat då till docent Ingrid Lomfors på Göteborgs universitet. Citat. Ni kräver i våra principers namn de rättigheter som ni i era principers namn förvägrar oss. Slutcitat. För några år sedan förbjöds den svenska sjömanskyrkan i Alexandria att ha ett kors på porten. Som svar på detta brev fick jag veta att inledningsvis kan konstateras att Försäkringskassans verksamhet bedrivs i enhet med svensk grundlag, vilket innebär att myndigheten tar avstånd från sådana värderingar som det är uttryck för i ditt brev den 17 februari. Ja, vi mm. går in på en eh, okay, kommentar bara, till Dagens eh, Nyheter. Ja, jag ska bara kommentera här att eh, det här med kupolen, det, det är ju så att de, även om många kristna kyrkor i arabvärlden har ju kupol. Så jag skulle snarare hävda att det är väl en symbol för arabisk arkitektur. Och det här med kupol, det skyldar ju även eh, rund kupol som tak, det skyldar ju mot sandstormar. Och eh, kanske därför som det har blivit tradition då, att man bygger kupol, men i Sverige så har vi inga direkta sandstormar. Så vi behöver ju inga det här. Så vi kan bygga trekantiga, triangelformade tak på våra kyrkor. Mm. Uh, just det. Uh, dagens Nyheter är fortfarande idag, lördag den 27 februari här. Som står nyhet här. Det är nämligen så att Qaddafi uppmanar till heligt krig mot Sverige. Och uh, det är Libiens diktator, Mohammad Qaddafi. Han manar muslimer till heligt krig mot Sverige. Anledningen sägs vara... Alplandets förbud mot minaretbyggen men alla tolkar det som ännu en hämnd för att Sveriges polis vågade gripa Kaddafi:s son 2008. Han säger att Varje muslim över hela världen som har med Slejsh att göra är en otrogen mot islam, mot Mohammed, mot Gud, mot Koranen sa det Gaddafi i ett tal i torsdags. Den libyska ledaren hänvisar till folkomröstningen i november 2009 där 57% av de svejtiska väljarna sa sade ja till förslaget att förbjuda nybyggen av minareter. Jag hoppar lite här. I Sverige så oroar sig vissa nu för terrorism och frågar sig hur landets cirka 300 000 muslimer ska ställa sig till Gaddafis uppmaning. Men även om den libyska ledaren har en historia som sponsor av terrorlåd. Eh, lockeri... Eh, eh, Eh, lockerbie attitatet är det mest kända så, eh, så är han inte idol för radikala islamister av Al-Qaidas typ men Gaddafis eh, hemkokta ideologi är en mix av socialism arabisk nationalism och afrikanska värden det är väl eh, hjärtansvärt att det finns arabisk nationalism eh, men att svensk nationalism det är, är något som är väldigt fult min kommentar då Uh, Islam nämns inte i hans gröna bok som är ledstjärna för all politik i Libyen. Att han, är, att han på senare år allt oftare har hänvisat till religionen uh, framstår mest som opportunism och genomskådas av oppositionella islamister på hemmaplan, skriver Ingmar Niveres. Och uh, FN kritiserar även Libyens deklaration om jihad. Att uh, som statschef utropa helt krig mot ett annat land är icke-godtagbart, säger FN-företrädaren Sergej Olsonitschise. Uh, efter att uh, Libyens diktator Mohammar Gaddafi manat till jihad mot Sverige. Min, uh, enligt min mening är sådana deklarationer från en statschef icke-godtagbara i internationella relationer, svarade han, på frågor från medier i Genev på fredagen. Och han är som chef för uh, uh, UNOG-FN-kontoret i Genev- generalsekreterare uh, Ban ki moon närmaste man i staden. Och det är enligt TT. Ja, och det är väl oroväckande när folk... Uh, kan ju inte annat än hålla med här- att uh, det är uh, inte acceptabelt eller godtagbart- att förklara jihad. Uh, särskilt inte mot ett demokratiskt beslut- och vi lägger oss inte i deras eh, diktatorbeslut i deras egna länder. Nej, och att det här är också frågan om en statschef. Det är alltså inte en galen sektledare utan mm. det är en statschef. Och eh, det har ju uppmärksammats i en hel del andra medier. Jag hörde talas om att det stod om det här i eh, Uppsala nya tidning för inte så länge sedan också. Så att, eh, det är någonting som börjar märkas mer och mer. Mm. Ja, jag tänkte nämna lite kort också om Sverigedemokratisk politik på ett par olika orter. En SD-motion mot Burka och Nikab i kommunens verksamhet. Det står i tidningen Folket, fredagen den 26 februari. I Eskilstuna så är det förslag att förbjuda Burka och Nikab i kommunens verksamhet. Det anser Sverigedemokraternas ledamot i kommunfullmäktige Adam Martinen som lämnat in en motion i ämnet idag. Burka är en slöja som täcker hela kroppen och Nika är en slöja där endast ögonen är synliga. Adam Martinen hävdar att det är en symbol för kvinnoförtryck. Eskilstuna kommun bör ha en tydlig hållning när det gäller förtryck av alla slag. Att allt fler kvinnor i vår kommun får uppleva förtryck och utstå andra kränkningar i olika religioners namn har blivit en effekt av strävan efter ett månkulturellt samhälle, skriver han i motionen. Och fortsätter. Det är Sverigedemokraternas strävan. Att alla som lever under någon form av förtryck ska kunna känna stöd från Eskilstuna kommun. Vi menar att ett förbud mot heltäckande slöjor i kommunens verksamhet skulle utgöra ett stöd för de kvinnor som tvingas till att döljas under dessa slöjor. Ett förbud skulle också vara ett värdefullt ställningstagande mot en utveckling där religiösa uppfattningar som står i strid med våra grundläggande värderingar inte är välkomna som samhällsnorm. Och sen så ställs det också en fråga om operationer från Sverigedemokratiskt håll det är i Kristianstad. Sverigedemokraternas Patrik Jönsson undrar inför tisdagens möte i regionfullmäktige när operationer av ryggmärgsstimulator ska återupptas och i vilken omfattning. I en enkel fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Henrik Hammar, Moderat, säger Jönsson att operationerna är stoppade av besparingsskäl. Och att uppgifter från Neurokirurgiska kliniken i Lund pekar på att operationerna eventuellt ska återupptas på CSK. Men att det är klart, oklart när och i vilken omfattning. I praktiken så har man redan fått ett uppdrag att göra 26 planerade operationer under det här året. Eftersom det funnits en kö och det finns en överenskommelse om hur ersättningen ska se ut för operationerna. När man opererar in en ryggmärgstimulator för att lindra kraftig och permanent smärta. Det parallellt med ryggmärgen och med ett batteri under huden och på kroppens framsida som styrs av patienten med hjälp av en fjärrkontroll. Alternativet till ryggmärgstimulator är oftast morfinpreparat. Men det var alltså i Kristianstad som Sverigedemokraternas badrik Jönsson ställde den här frågan. Eh, och sen har också vår partisekreterare tillika regionråd i... i eh, vad heter det? Region Skåne heter det. Och sen så är han också ledamot i kommunfullmäktige. Björn Söder. Eh, kommunfullmäktige Helsingborg. Bygg kongressanläggningen i Södra hamnen. Och låt ångfärjestationen stå kvar. Är rubriken. Och det är undertecknat av Björn Söder och Karina Andersson. Som båda sitter i eh, kommunfullmäktige. Karina Andersson sitter också i kommunstyrelsen i Helsingborg. Eh, det kan ni läsa om på stkviren.se. Ytterligare en kort eh, liten marsch ur... Eh, Vasa. Ja, det här är Radio SD. Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88. GHz. Jag har tidigare i eh, tidigare sändningar nämnt eh, Mopsens blogg som det heter. Det är alltså Stellan Bojrudds blogg. Stellan Bojrud som ju gick över till Sverigedemokraterna efter att ha varit moderat i flera decennier. Och suttit bland annat i Sundbybergs kommunfullmäktige. Men som nu kandiderar för Sverigedemokraterna i årets val- han har en blogg som heter Mopsens blogg. Det finns på mopsen.wordpress.com tror jag Och han skriver bland annat om sverigedemokratisk ideologi och hänvisar till lite gamla historiska personer. Bland annat en ideolog som ligger till grund för en del av Sverigedemokraternas ideologi. Rudolf Kjellén som levde mellan 1864 och 1922 och var professor vid universitetet i Uppsala. Han var redan i sin samtid omstridd och hans teorier kan inte anammas okritiskt utan endast i vissa delar. Det bör vidare besaktas att mer än hundra år av samhällsutveckling skett sedan kelen lanserade sina tankar. Eh, Stellan Bojerud skriver så här att notera att han redan 1899 förutsåg väl den nu vilt härjande politiska korrektheten som oikofobin, det vill säga föraktet för och förnekandet av det egna landet, det egna folket och den egna kulturen. Och ur fosterlandet en begreppsanalys från år 1899 som tryckt i Nationell samling, politiska och etiska fragment 1906. Så skriver han så här, Rudolf Kjelen, antag å andra sidan att hela svenska nationen blev fördriven eller utrotad av en fiende. Så att Sveriges land finge bära en ny nation, skulle man då kunna säga att det var Sveriges röst som hördes uppifrån Halvön. Naturen funnits kvar och vore väl sig lik, men den hade fått ett nytt människomaterial att inverka på. Fosterlandets andra element, folkanlaget, vore borta. Det nödvändiga sambandet mellan folk och land hade blivit upplöst på andra sättet. Sverige kan lika så litet leva med ett nytt folk inom sina gamla gränser som med ett nytt territorium åt det gamla folket. Dess begrepp är alltid åt en sida etnografiskt till lika. Nästa citat från Rudolf Chilén lyder så här. Skulle nu så hända att den allmänna tidsandan ginge i en mot nationaländan fientlig riktning, då uppstår för den enskilde en konflikt. Det är möjligt att en hel generation låter sig på tidsandans vingar ryckas långt bortom den berättigade och nödvändiga nationalismens råmärken. Då blir det en verklig schism mellan folket och dess levande generation. Då skulle man i Sveriges, i svenska folkets namn, kunna ogilla svenskarna. Ty den äkta fosterlandskälleken ligger så djupt att den söker sitt folks genius- Även om man måste vända sig ifrån sin samtid för att igenkänna och finna den. Slutcitat. Och nästa. Om en generation sätter in all sin kraft på privata uppgifter alena. Om det politiska livet neddrages till en marknad för enskild vinningslyssnad. Om statsmannen själv förnedrar sig till en tjänare och hantlangare åt dessa privata intressen som han borde övervaka och stävja och leda till statsidéns tjänst. Då har individualismen fått ett ödestigert insteg. Då giver generationen åter en falsk spegelbild av folkandan. Tvämme företeelser plägar utmärka- att ett samhälle kommit in på denna vilseväg. Den ena är konventionalismen- det vill säga den politiska korrektheten överhandstagande. De tomma formerna börjar skymma verkligheten- och de behagliga dygder som prydar oss i sällskapslivet, grannlagenhetens och det ryddeliga eftergifternas dygder, medföras i politiken så som substitut för en äkta statskonst. Den andra är det historiska perspektivets slappnande. Man känner sig ej längre som en länk i en fortlöpande kedja. Man lever för stunden och lämnar åt morgondagen dess egen omsorg även i politiken. Ansvarskänslan inför forntid och framtid slumrar, medan samtiden söker sin njutning och bekvämlighet. Slutcitat. Och avslutningsvis. Det är fostlands vännens högsta plikt att arbeta för utvecklingen av nationalandan i sitt folk till allt större fullkomning. Det är hans största personliga lycka när han kan förmäla denna strävan med arbete i det idealiskt tjänst som hans egen generation ställt upp. Det är hans djupaste sorg när arbetet för fosterlandet måste driva honom till kamp emot hans egna förvillade landsmän. Mm. Så skrev alltså Rudolf Kjellén i slutet av 1800-talet. Mm. Det var individualismen som var fienden där, tyckte han. Och mm. menade på att det splittrar nationen. Och det kan man ju se hur det här har gjort nu då, med internationalismen och att man använder då massinvandring som, som ett vapen för att eh, uppnå det här globalismen. Mm. I högsta grad. Nej. Det här programmet börjar lida lite grann mot sitt slut. Jag kan ju tillägga att det där som vi läste upp nyss och hur Rudolf Kjellens Rudolf texter ligger i viss mån till grund faktiskt för Sverigedemokraternas principprogram. Det finns en del formuleringar som kommer därifrån. Ni som vill bli medlemmar i Sverigedemokraterna får gärna betala in medlemsavgiften på 300 kronor till bankgiro 5280-7005. Alltså 5280-7005. Eller plusgiro 234565-0. Ni kan skriva till partiet eller till Radio SD till box 20085 104 stockholm Och ni kan också ringa till... 08-50-00-00-50 Och där kan ni få information både om medlemskap och det medlemslån som jag pratade om tidigare. Sverigedemokraterna lånar alltså upp pengar från sina medlemmar inför årets, årets valkampanj. Precis som vi gjorde för fyra år sedan. Ja, vi gör väl som så att vi avslutar som vanligt med lite musik. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Då kommer troligtvis Anna Boström vara i studion. Alla så bra till dess. Mm, Tackar för oss. Ja, tack.